وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دبئهم بإحسان إلى يوم الدين أسيكم وإيايا بتقوى الله وقد قال الله تعالى في كتاب الكريم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 Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yatta'illahi wa rasulihufaqad fasafa fausan 'azima amma ba'd ba Ma'asra almuslimin jama'ah sinaujumah rahimani warahimakumullah setelah kita mengucapkan kalimat syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya dan kita bersolawat untuk Baginda Rasulullah SAW yang sangat tunggu, yang sangat kita tunggu-tunggu syafaat beliau dari kiamat kelak dengan cara kita mencintai dan mengikuti ajaran beliau. Dan kita pun bersolawat dan bersalam untuk para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jamian yang telah menyertai Nabi dari awal perjuangan dakwah hingga akhir kematian beliau dan yang telah meneruskan pula. Perjuangan Nabi dalam menyampaikan risalah. Hingga kita pada hari ini. Mendapatkan cercahan cahaya. Yaitu cahaya Islam. Yang telah diajarkan Nabi yang pertama. Dilanjutkan para sahabat. Dan diteruskan para ulama sampai pada kita sekarang ini. Hingga kita bisa membedakan. Antara jalan yang akan mengantarkan ke surga. Dan jalan yang akan mengantarkan ke neraka. Dan dengan ini pula kita dibegali, dibekali dengan petunjuk sangat berharga mahasil al-muslimin rahimahin wa rahimahkumullah demikan pula dari mimbar ini kita berwasat untuk diri saya dan para jamaah yang mulia mudah-mudahan kita selalu diantara hamba Allah yang memperhatikan ketakuan diri kita dan meningkatkan ketakuan kita semuanya karena sungguh ini satu-satunya perkara yang akan bermanfaat kelak di hadapan Allah ketika kita telah tidak berharap lagi dari kebaikan saudara kita kebaikan orang lain, kebaikan orang tua kita, bahkan anak-anak kita dan harta kita dan semua yang kita sekarang manfaatkan di dunia, hari yang kata Allah, Lau la yauma la yanfa'u malun wa banuna illa man atallaaha biqalbin salih. Ingatlah akan datangnya hari di mana hari itu tidak berguna lagi Seluruh harta yang dimiliki manusia Dan semua anak laki-laki mereka yang mereka banggakan Kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat Hati yang selamat adalah hati yang-hati yang mereka mengagungkan Allah dengan tauhid Hati yang terbebas dari kesyirikan Hati yang mereka perhatian dengan sunnah nabinya Dan hati yang menghindarkan segala penyimpangan agama Hati yang selalu ingat kepada Allah Dan hati yang terhindarkan dari sifat kelalian Dari mengingat Allah Hati yang mereka selalu tunduk dan patuh dengan perintah Allah Bukan hati yang dikuasai oleh syahwat manusia Hati yang selalu membenarkan perkara agama Allah Bukan hati yang mendustakan karena syubhat Yang melingkupi diri dan hatinya Masihlah muslimin Rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana telah kita sampaikan bahawa tidak ada dua orang pun yang berselisih Dalam kehidupan ini kecuali mereka pasti sepakat Untuk mendapatkan kebahagiaan kehidupan Siapapun orangnya Dimanapun keberadaannya Bangsa apapun dia Maka pasti dia mencari yang namanya As-sa'adah Yaitu kebahagiaan Sungguh wallahi wallahi Tidak akan kita mencap mendapatkan kebahagiaan hakiki Kecuali dengan mewujudkan kalimat Empat perkara yang disebutkan oleh Allah dalam ayatnya yang mulia. Yang Allah bersumpah atas nama waktu wal asri. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilu salihat wa tawasau bil haqti wa tawasau bisabr. Demi waktu, demi masa. Sungguh berita tentang seluruh manusia Mereka benar-benar berada dalam kerugian yang sangat nyata Kecuali orang yang mereka berias dengan empat perkara Yang pertama al-imanu billah Berimannya mereka kepada Allah SWT Mereka menjadikan dirinya diantara golongan orang-orang yang beriman Yang kedua dia mewujudkan amalan saleh Yang ketiga dia saling berwasiat dalam perkara kebenaran Yang keempat mereka betul-betul mengupayakan kesabaran dalam kehidupan mereka Mahasilah Muslimin rahimahnya warahimakumullah. Sungguh manusia kata Allah berita besar tentang mereka. Siapapun mereka, apapun jabatan mereka, berapapun banyaknya harta yang mereka, berapa apapun bahasa mereka, apapun kulit warna kulit mereka, berita tentang manusia. Innalillahina lafi hosrin. Sungguh manusia semuanya benar-benar berada dalam kerugian. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bicara masalah kerugian, yang dimaksudkan kerugian yang hakiki dan kerugian yang hakiki adalah kerugian ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kerugian yang benar-benar tidak ada untungnya sama sekali di dunia kita sekarang ini yang namanya sukses dan gagal yang namanya rugi dan untung semuanya nisbi hari ini orang ini orang rugi besok bisa untung hari ini orang sukses besok bisa bangkrut akan tapi di akhirat ketika manusia dia bangkrut bangkrut sepanjang masa ketika dia sukses maka bahagia selama-lamanya dan tidak akan yang bisa dipakai untuk menambal apabila dia telah sengsara dalam kehidupan di akhirat kelak sehingga nabi kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Wahidna daral akhirah lahial hayawan lau kanu ya dan ketahilah sesungguhnya kampung akhirat adalah kampung kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui Basmallah muslimin rahimahne warahimakum Allah apabila di akhirat kelak kita menjadi orang yang rugi besungguh tidak ada harta yang sanggup kita pakai untuk membeli kerugian tersebut. Tidak ada orang yang bisa kita andalkan untuk bisa menolong kita dari kerugian yang kita alami. Itulah yang dikatakan Allah di dalam banyak ayatnya yang Allah diantaranya mengatakan Innaaladina kafaru wa matu wa mukfarun fala yukbalamin ahatih milul arbidabun waliftadabi. Orang-orang yang di dunia mereka kafir dan sampai matinya dalam keadaan kafir maka seandainya mereka berusaha untuk menembus kesengsaraan di hari itu walaupun dengan emas sebesar bumi maka tidak akan diterima oleh Allah SWT ma'asirul muslim wa rahimakumullah padahal alangkah di dunia ini kita melihat berapa banyak orang mereka berebut emas untuk mengumpulkan emas yang tidak mungkin sampai berjuta-juta ton atau satu ton, dua ton, atau tiga ton akan tetapi mereka gadehkan agama Allah Subhanahu SWT maka sungguh ini jual beli yang sangat murah karena seandainya dia mati dalam keadaan kafir dan dia memiliki emas sebesar bumi itu pun tidak akan bisa dipakai untuk membeli kesengsaraan di hari ketika menghadap Allah Subhanahu SWT demikian pula sekarang seorang yang memiliki koneksi jenderal akan bisa mengandalkan saudaranya orang tuanya berpangkat bisa mengandalkan orang tuanya akan datang hari yang kata Allah Subhanahu SWT wa taqatta'at bihimul asbab semua hubungan-hubungan akan terputus. Dan tidak bermanfaat lagi satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka saling bertanya pun tidak... Wala yasalu hamimun Orang hamima orang-orang yang dulu di dunia dekat maka sama sekali mereka bertanya pun tidak sempat bahkan yang ada mereka saling ingin merubankan... dan mereka ingin saling lari satu dengan yang lainnya Yaumaya firul marumin ahi wa omihi wa abi wasahi batih wa bani lekul limriin min hum yaumaidin sa nu yuhni ingatlah akan datang hari seorang dia lari dari saudaranya Bahkan lari dari ayah dan ibunya Bahkan lari dari anak dan istrinya Dan ini semuanya adalah orang-orang terdekat kepada darinya Akan tapi tidak akan peduli lagi Yang ada hari yang ngeri seperti ini Pada hari itu setiap orang mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri muslimin, -sendiri. Bahkan bukan hanya mereka tidak peduli dengan orang lain, bahkan saudinya bisa mereka ingin korbankan orang untuk mengentaskan kesengsaran dirinya. Itulah dikatakan Allah dalam ayatnya yang mulia, Ya Watul Mujrimu Law Yaftadi Min Adabi Yomi Idim Bibani Wasahibatihi Wahhi wa fasilatil waman fil ardi jami'an thumma yunji kallaa innaha ladaa naza'ata lishawa badu man atbara wa tawalla wa jama'a fa'awam allah katakan padihara padhari ketika mata manusia terbelalak Melihat kesengsaraan yang sangat luar biasa. Maka setiap orang yang di dunia mereka mujrim. Durhaka kepada Allah. Mereka diperintahkan salat tidak salat. diperintahkan puasa tidak puasa. Diperintahkan ta tidak taat. Mereka campakkan agama Allah. Mereka tidak pedulikan Allah SWT. Mereka tampil mujrim ahli maksiat. Maka Allah katakan hari-hari ketika Allah menggelar pengadilannya. Dia sangat ingin. Saatnya bisa mengorbankan. Bisa menebuskan saran dirinya pada itu. Walaupun dia korbankan anak kandungnya sendiri. Kalau perlu bahkan saudaranya dan dan istrinya. Kalau perlu bahkan keluarga besarnya. Kalau perlu bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Dia korbankan dalam rangka menyelamatkan dia dari adab Allah Subhanahu SWT. Akan tetapi Allah yang telah mengutus Rasul yang dilanjutkan para ulama berikutnya. Allah mengatakan kallaa innaha ladaa sekali-kali tidak akan mungkin terwujud wahai hamba Allah sungguh jahanam api yang menyala-nyala al syawa yang azabnya bisa melepaskan kulit kepala manusia tadu man atbara wa tawalla yang jahanam akan memanggil setiap orang yang mereka berpaling dari agama wa jamaa fa'a dan mereka yang mengumpulkan harta akan tapi lupa dan dia tidak pernah mengularkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Jamaah sedang Jum'ah. Rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kehidupan manusia benar-benar akan berada dalam kerugian. Dan kerugian yang nyata adalah kerugian di akhirat kelak. Kecuali orang yang mereka menghiasi hidupnya dengan empat perkara ini. Dan empat perkara ini demi Allah adalah faktor yang akan menjadikan jiwa manusia bahagia. Dengan bahagia yang sebenarnya. Yang pertama dengan dia memasukkan diri di antara golongan orang-orang yang beriman. Sungguh keyimanan adalah ada saff yang paling mahal dalam diri seorang. Sungguh keimanan merupakan modal utama dia selamat hari-hari ketika Allah Subhanahu Taala tidak menerima segala tebusan dari manusia untuk menebus kesengsarannya. Pada hari ketika Allah tidak lagi menerima tebusan dari kalian wah orang-orang munafik dan orang-orang kafir kecuali orang yang mereka ya kecuali orang yang mereka telah telah memiliki modal kehidupannya dengan iman. Inilah yang dikatakan Allah, iman satu-satunya tebusan yang manfaat. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabim alim. Tukminuna billah wal yaumil akhir. Tukminuna billahi wa rasuli wa jihadim nisabil. Allah Subhanahu wa katakan Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang hatinya telah tertanam iman Maukah aku tunjukkan kepada kalian Perdagangan yang sangat mahal Yang akan menguntung Yang akan memberikan keuntungan pada kalian Keuntungan mutlak Yaitu selamatnya anda dari azab Allah Subhanahu Taala. Apa wujud perdagangan Yang dengan itu kita akan untung mutlak yang dengan itu akan terjadi sebagai penebus kesengsaraan di hari yang kesengsarannya tidak bisa ditebus dengan apapun juga yaitu tukminuna billah wa rasulih wa tujahiduna fisabilillah biamwalikum wa anfusikum yaitu dengan anda menjadi menjadikan diri anda sebagai seorang mukmin hati anda kita celup dengan celupan iman iman kepada Allah dan rasulnya dan setelah itu kita menggunakan segala yang kita miliki dalam kehidupan kita, harta kita atau jiwa kita, Fisabilillah, untuk kesungguhan di jalan Allah Subhanahu SWT. Ini adalah perkara pertama yang akan betul-betul mengantarkan manusia bahagia dunia dan akhirat dan meraih kesuksesan yang hakiki dalam kehidupan mereka. Apabila orang tidak memiliki iman yang benar seperti ini... ...maka sungguh tidak akan mendapatkan kebahagiaan siapapun orangnya. Masalah muslimin. Rahimahin wa rahimahkumullah. Akan tapi perlu kita ketahui... ...bahawa orang yang mereka mengaku dirinya iman... ...ada tiga golongan. Yang dua ditolak oleh Allah. Yang satu diterima imannya oleh Allah SWT. Golongan yang pertama... Ada orang yang ullah katakan ulla ikahomus orang-orang yang mereka imannya dari iman yang jujur bukan iman yang dusta yang kedua golok dengan orang-orang mereka imannya dusta itulah orang-orang munafik yang Allah katakan orang-orang muallahu -orang, yashadu innal munafikinala kadiqun dan allah yang menjadi saksi orang munafik ada orang mereka dusta dan yang ketiga orang-orang yang mereka itu mengaku beriman akan tapi beramal dengan campuran amal-amal kesyirikan wama aktsaru wamayuminu aktsaruhum billahi illa wa hum dan tidaklah mereka kebanyakan beriman kecuali mereka melakukan perbuatan kesyirikan Orang mukmin yang jujur itulah diterima imannya adapun orang mukmin yang mereka munafik atau orang mukmin yang mereka mencampurkan iman mereka dengan syirik maka akan ditolak ke imannya. aku lu qali hada wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim Inal hamdalillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'ad. Wassalamu al muslimeen rahiman wa rahimakumullah. Akan tapi yang namanya iman Allah ingatkan bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati kita, akan tapi iman harus terwujud dalam bentuk amalan sehingga Allah pun katakan wa amilush shalihat yaitu orang-orang yang mereka beramal saleh. Amal saleh adalah amal yang dilakukan semata-mata dia berharap pahala dari Allah Subhanahu taala dan amal ini adalah amal yang mencocoki dengan ajaran Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang dia beramal baik akan tapi tidak karena Allah maka ini bukan amal saleh barang siapa yang dia berbuat baik Menurut sangkaan dia dia ikhlas karena Allah tetapi tidak cocok dengan tuntunan Rasulullah maka ini bukanlah bukan amal saleh amal saleh adalah amal yang dia lakukan semata-mata mengharap pahala dari Allah. Dan amal itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia telah mewujudkan dua perkara yang pertama. Ini merupakan modal pokok. Akan tapi ini sifatnya pribadi. Allah tidak mencukupkan kita menyempurnakan secara pribadi. Akan tapi Allah ingin kita bergerak. Mewujudkan yang kedua. Ini dua kelompok yang kedua. Yaitu wa'am'i yaitu watawasubil haq. Watawasubisabr. Hendaklah kita betul-betul saling, saling wasiat-mewasiatkan. Ia yani kita berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Agar mereka betul-betul di atas kebenaran. Kita tidak boleh berpangku tangan. Tidak boleh kita duduk di rumah. Tidak boleh kita berdiam diri. Tidak boleh kita peduli tentang saudara kita. Wajib setiap kita dengan sesuai dengan kemampuan kita. Memiliki andil. Untuk bisa memiliki andil dakwah. Mengajak manusia ke jalan Allah Swt sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Sebab umat Rasulullah adalah umat yang mereka ciri khasnya adalah berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan sungguh terlaknatnya manusia kata Allah disebabkan karena mereka tidak berdakwah dan sungguh tirulah da'i seorang Bani Israel ketika mereka berhadapan dengan masyarakat yang hampir tidak ada harapan mereka menjadi baik akan tapi da'i ini selalu berdakwah dan menyampaikan agama kepada mereka dan kenapa ketika ditakatakan kenapa anda tetap mengingatkan manusia yang hampir adab Allah menimpa kepada mereka lihatlah dan dengarlah perkataan seorang da'i yang merupakan kalimat indah apa katanya ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yadwal Allahumma ya aku berharap apa yang aku sampaikan kepada mereka akan menjadi udor di hadapan Allah Subhanahu Wataala dalam rangka aku mengambil alasan di hadapan Allah. Aku telah menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Yang kedua, aku masih punya harapan. Mudah-mudahan mereka pun mendapatkan hidayah Allah sehingga mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Sungguh luar biasa. Harapan seorang dai yang tidak mengenal lelah dan mengambil pahala di sisi Allah Subhanahu taala dan yang terakhir bagaimana dia betul-betul bersabar, sungguh bersabar inti kehidupan. Barang siapa yang tidak bisa bersabar, dia akan dilindas oleh kehidupan yang jahat sehingga dia tidak bertahan di atas kebenaran karena sungguh kekuatan keburukan sangat luar biasa. Untuk melindas manusia apabila dia tidak memiliki kesabaran dalam beragama, kesabaran dalam hal ilmu, kesabaran di dalam hal dakwah, kesabaran dalam hal dia mempertahankan yang benar. Maka sungguh dia akan hancur, dilindas oleh fitnah zaman yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT membimbing kita semuanya, menghimpun kita di antara hamba, hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Dan kita akan kembali kepada Allah dalam karis bagi orang yang dipanggil Allah sebagai ahlul jannah ya ayyatu annasul mutmainna irji ila rabbika radhiya tamardhiya fadkhuli fi baydi wal khul jannati innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas rabbana la tusqilubana ba'da hadhaytana وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ آتِنَا الْحَقَّ حَقَّهُ وَلُكِنَةَ تِبَاعِهِ وَآتِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَهُ وَلُكِنَةَ اسْتِنَابِهِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَقِمِ الصَّلَاةَ